Tira ba osteguna dugu eta ostegunero egiten oi dugun bezalaxe, ba gaur mundu ariso atala. Eh, txenterrekondonazieteko aditua Kaixegunon? Bai, egunon. Bueno, Siria eta NATO aipatuko ditugu, izen ere horten txilloa dago Turkiako emugan misila jarri dituztelako. Bai, hemen ere aspalditik, hemen gozten atokian gauzak mugitzen ari direla, baino ez dakitzea puntura alde oker batera, ez, ikusten dela argi eta garbi eh guda ba, guzti guztiz enpantanatuta dago berdinketa tekniko bat ematen ari dala. Egia da e, eta susmoako ladia, ba ematen dula ere matxinoek e, gero ta potentzialidade handixago daukatela armei begira, ba nagondira zenolako bi erasoa bio eta helikoptero ofizial baten kontra eta honekin batera ere badaudela des, de, des, Iturri desberdinek esaten daudela atzeak, esan ba e, e, Turkia inguruko mugan mugimenduak oso bitxiak ematen ari adidelela eta ikusten dela zen olako e, ba, mu, arma mugimenduak, tropen mugimenduak, e, turkiatik sire aldera eta olakoak. Hoidan e, ikusitan, normala denez, ba, bueno, sireako gobernuak ere, ba, bere kartak ere, saiatu ba, du maiganean jartzen, gehien bat bere muskulo militarra ere erakusten ba, zonalde desberdinetan, ez. eta momentu honetan, E, ikusten dela, ba, turkia eta ziren arteko mugan ba, klabe bat daukagula ez toki honetan. Eta hemen ere momentu honetan ba, e, siriako matxinoen aliatuak, egin bat mende naiz eta e, erabili momentu hortan ba, turkia e, punta delantza bezela. Ba, argi dagola e, hemen ere nahi dutela presioi militar bat ipinik ba, siriai begira. Ez, gobernuarein begira. Eta horregatik, ba, olako enplazamendua eta olako E, kokapen estrategikoak gehien bat misilak eta olako e, instrumental militarra e, zan beharra dago teknikoki aipatu duguna, ez momentu honetan zirian bat ematen dula e, baju, e, intensitate bajusko erralitate baten aurrean gaudela, gudatazitze egiten dugunean eta baita ere hilabeteak ba, bueno, pasatzen ari direla eta matxinoak ez direla gai ba, angazgora jartzeko ez gobernuak ez al alazadeen e, babesa ere eta gero ere hemen kolateralki komatxotartean, ba, beste faktore bat e, asaltzen ari zaigula. Ez? Eta da, ba, ba, kurdoen inguruko egoera, han kurdoak e, beste e, egoeretan bezela, eh? egiten bali, ba, egun memoria pixka bat ba, kokatzen degula nola, normalean kurdoak beste estatupean egon direnia, bai ba, Iraken eta bai, Turkian, e, hango estatuek, ba, zaran juzein garaian edo e, interfaz horretan eta baita ere, e, Turkian historikoki ba, eskumuturreko talde islamiarrak egon girela haien papera jokatzen gehien bat bakurdoen eskairak eh, haultzeko eta kurdoen egoera ere ba, okertzeko eh? zeturkiaren kasuan iparkurdistanen ba, izbularen eh, taldea izbula honek ez du duzerikusirik eh, libanoko izbularekin edo tendentzia txitekin, guzti sunita eta zanduan eh, bezala ultra kontxer bat dela eta eh, iparri ego eh, eh, kurdistanen eh, irakpean egondan eh, kurdistan hortan ere, bagarei batean, ansalari bezelako taldeak ere mugitu dira gehien bat bertako erakunde kurdoa ahultzeko ba, ez. Eta Oin Siran be ba, errapikatzen ari dala ako mugimendu e, erakundetik jasotzen ditugun salaketak bala nola ba, ematen ari dala salatistatak eta halako taldeak ba, kristonak egiten ari direla e, batzuek jokatzen dute e, ba, matxinoen aitzakiarekin eta baino argi dagola dala hala edo nola kurden kontrako erasoak ba aurrera egiteko. Ez benez, ba, siriaren estenatukean ematen dula, mendebaldeko baldeko potentzia prestau dela, urratz bat aurrera emateko, estatu batuetatik, jaute eskundeak pasata ere, argi eta garbi esan dutela, ba, e, haien eskutan baldin badago, ba, e, matxinoen kapazidade militarra haundituko dala, eta horrek, ba, bueno, e, natoren mugimenduarekin bat egiten du eurazki, eta horrek ekartzen du, ba, urlako... Or Olako zeak, ez, errealitateak. <hazitzen> <hazitzen> bueno, ez batuak aipatuko dugu, izan ere, badirudi konflikto horretan sartu nahi dutela, edo Libian eh, antzeko zona desklusiona ere, edo nahi dutela, egin edo eskatzen diote bintzat oban Ba, jori da, ezo izango zen, eta Iraken eman zen bezala, lehenengurraza ba, piskat ahultzeko edo e, eskualde liberatu bat sortzeko, matxinuen eskutan, baino aipatu dugun bezala, e, Irakeko esperientzia ikusita e, zonalde hori, esklusioi zonalde hori e, kurdistan eman zen, ondorioak gero denok ikusi dugu ango indarrak, bertako indar kurdoek e, ba, kurdoak gai ziren zanziren ba, antolatzeko aien errealitatea eta sakontzeko haien independentzia eta, karo, e, gauza bera egiten baldin bautez Sirian, momentu honetan ba, zonaldo hortan ere ba, kurduen presentzi izugarria dela, historikoki hori kurdistan entzati bat dela eta horrek ere ba, bueno, eh, izango aizango zanetorkizunean zenden horakigu, hankasgora jartzen baldin bada Sirian, ondorioak ez dira bakarrik eta hori ipatu dugu, saio guztietan ez dala esango bakarrik eh, Sirian bertan baizik eta ondoko eskualdeko herrietan ondorioak azalduko siren, eta hori ere, mm -hmm. estatu batuetan ba, momentu honetan, keskatzeko gauza bat dela Bai eta mundu osoan ebaikoatu behar dugu, eh, siriaren aliatu garantzitxua erruzia dela, eta txina ere posible dula sartu hor, eta bueno, ba, ikara garrizko sarraskia ginez. Hori da, eta bueno, haipatu eze hastu gabere, ba, irango papera, e, libano ondoan bagola, e, irak bera ere, ba, ankazgora dagoa indik ere, berez ba, bueno, e, gaztelaniaz esaten duten bezala, batzutan, bagian, ose, e, bomba de relojeria baten aurrean e, kokatuta gaudez, eta uhum. bueno, batzuek ematen dula, bat prest daudela, bomba hori martxan jartzeko, de erlojua martxan jartzeko, baino gero ondorioak euskalo ba, auskalo, ez? eta eskutik eh, at egiten baldin baute ondorioak ba, bueno, guk denok pagatuko dugu. Babai, iran aipatuko dugu orain, ze badirudi di eh, Almadineia den gobernuak adirazituela, ez eh, dut batuetako eh, abioi bat arrapatu dutela? bai, eta ez daren engualdia, beste batean ere lortu zuten holako bat arrapatzea, hemen estatu bat duen zat kalte ez bakarrik metaforikoa, hau da, irangai izan da holako, E, traste militar bat berezkutan e, eukitzea, baina baita ere e, batxinaren kasuan gartatu zen bezala e, galera komatxotartean ba, e, teknologikoa, ez? E, oso lagungarriak izaten direla, olako aparatuak e, e, ondo hartuz gero, hau da, e, bere osatu zenuean hartuz gero, eta bueno, horrek ere balintzatuko du segurazki. E, etorkizunean, bat, estatu batu takik, Washingtonetik jasoko ditugu e, adirazpenak, ez? E, kampainan zehar baineta berriro aipatu dugu, e, estatu batuetan, askotan, irango afera ba, aitzaki moduan e, erabiltzen dute, bai, demokrateek eta baita ere republikanuek, eta horrek normalean, edo hori normalean, ba, ba ondorioak ere, ekartzen ditu ez, bakarrik estatu batuen barne, baizik eta iranin inguruan, ez, eta orrun berriro ere, maten dula ba, presio bat egongo dala martxan, bai, e, zegoer ekonomiko guztiekin, baino baita ere, ba, jokusikin horrekin, ez, ikusi ditugu iraganean nola, ba, bueno, e, irango zientifiko batzuk, ba, e, atentatu ha jaso dituzte, illakoak egon dira, e, ikusi ditugu ere, senolako e, ba, manipulazio teknologikoak, egin bat, e, interneten bidez, eta zarearen bidez, ba, ba, lortu dituzte e, defentsa sistema batzuk, hankaz gora jartzea puntualki. E, iranen, eta bueno, hori dana huain, hori e, guztien aurrean, topatzen baldin badugu, ba, Irango mugimendua, han ba, ere ikusten dela, ez dala bakarrik adierazpen gu da bat, han ere badau ba, inteligentzia eta zerbitzu sekretoen inguruko mugimenduak oso importanteak, bai alde batetik, Iranen kasu honetan, baino baita bestaldetik, bat estatu batuen eta irrelen eskutik, eta, bueno, partida hori hoain luzera emango dula, segurazki ezin dugu aztu eta alenoa aztu zaita ipatzea, ba, bueno, hartu e, dugu, estatua batutako hautezkundeak, klabe bezala, ba, agian iritzia, edo jarrera aldatzeko emendik aurrera Washingtonen e, ikusitaia zama hori hautezkunden zama bertan berat horriko dela, baina, ezin dugu aztu urtarri ere, bai, erraelgo hautezkundeak ditugula, eta segurazki horrek ere bandintzatuko du, bai, aurreko estenatokia zidean, baina seguraski ere, iran inguruan, bai, dira eta presio mediatikoak izugarri izango dela, kampainarekin batera. Mm, bai, Israel, haipatut duzu, hautezkundeak ere bai, eta ez da dakit hautezkunde zirimola horretan sartu, eh, bueno, badirudi, ba, ba, ba Zizjordanean, etxe eh, bizitzak egingo dituztela palestinarren kalterako. Bai, eta hemen ere, e, Israelek berri ere jokatu ditu bere fitxak e, momentu edo kojuntura puntual baten aurrean, ez? E, ikusi egin dela, m, ba, o, e, E, ANP eta alfatat eta jamazan harteko ba, akordio bat lantzen ari dala, desberdintasunak hultzen ari direla eta gian gai direla publiko kia zeltzeko, ez abots bakarra batekin munduaren aurrean, baina bai palestinar estatuaren dezentxaren aldeko jarredaneko haman komuna, ez, eta e, horrekin batera torri da, nazio onartzen diraspena, ba, honatzen, behira lebezela ba, palestina ere zerleko izatean, ez. Eta e, irrealgo erantzuna, ba, baita ere, topatu dugu momentuan, ez, alde batetik zukaipatutako, ba, kolonizazio saio berri hau, irumila bat etxe bizitza e, territorio gupa, luraldo kupatuan ba, sortuko direla, e, urrengo e, urteetan, edo jabetetan, e, baimen, eta babez ofizial guztiarekin, zionismoren aldetik, eta horrekin batera ere, beste jokaldi ekonomiko bat, ba, e, Israelen eskutik, ez? Eta, da e, bere e, e, moztu du transferentzia ekonomikoak e, autoritate Palestinai begira, egogoratu behar dala, Israel da... E, e, zea, kontrolatzen duna impostu palestinar guztiek e, horren truke ba, puntualki e, ingresoak egiten ditu e, autoritate palestinaren kontuetan eta momentu honetan han ere ba, embargo bat edo eh itziru diruiturri hori, es diruiturri san beharra dago da, dirua Palestinan arra dela, baina kudeatzen du Israelek, es hemen ere topatzen dugu nazioarte mailan, ba beste burrada azterik bat e, jakin da, ba bueno, naiz eta m, status ofiziala izan autoritate Palestinak, ba zenolako kapazitate ose zenolako em, aukera esak ditu, ba, gestionatzeko eta aurrera egiteko proiektu horrekin, es. Eta hemen ere bitxia denez eta hori pixkat, E, igual beste saio batean aukera emango digu e, aztertzeko, eta da, ba, bueno, Europar batasunatik jasotako ere erantzuna, eh? zau da, e, bai Londres, Paris uste, Madrid ere, eta beste estatuko gobernuek, ba, bueno, errete dute puntualki e, haien embaixadoreak israeletik, ez, eh? hori da, pixka ta naiz eta era xume batean, ba, irraelgo egoera gerota izlatua, gerota eta da munduan zehar, ez da ya bakarrik boikotaren kampaina kampaña bat gero ta sakonagoa dana eta gero ta zabalagoa dana, baizik eta ematen dula bere aliatu historikoak mendebaldean ere gero eta kokotoraino daude ba ikusita Irralen ba jokaldiak eta Irralen jarrera eta horrek ematen du ba bueno puntu bateraino itxaropen bat ere ba esanez ba segurazki ba Irralen etorkizuna euskala nolako izango den baina segurazki urrengo urteetan ikusiko ditugu zonalde horretan aldaketak sakonak eta Irralen jarrera edo balin bada edo bere etorkizuna estatu bezala ez baino bai gaur egungo egoera bezala ba kilika eh, sarantzan egongo da Uhum. Bueno, Kolombian ere salto egin behar dugu eta bueno, egoera ere hortxe dago farketak gobernuaren arteko elkarrezketak Bai, eta bueno, hemen ere erasoak alde aldetik e, pixkat e, batzuentzat bueno, arritzeko modukua ez? baina bueno, nik esango nuke hau logika baten barruan kokatu behar dala ez? E, ejertzitoak ez du edo gobernuak ez du e, aipatu eta ez du esan sueten bat mantenean duko zula, e, orduan bere muskuloa ere adiraze bihar e, era berean ere farkeko erantzuna ba, oso, oso klabe hoietan kokatu behar hau da e, salatu da, laulako erasoa, salatu behar delako, baina berean ere e, azaldu da publiko eki, ba, bueno, ez dago laparrest, apurtzeko, berak bai e, hori, mantetzen dutuen sueten hori, ezi, eh, abete batekoa. Orduan, ba, bueno, hemen prozesua benetan e, karril zuzen hartzen baldin badu, zerako izango dala. Olako gora berak izango direla, baina ez bakarrik hola hasi baizik eta urratzak sakonak ematen baldin badira egongo direa ere bide horretan oztopo oso guziak, ez, esperientziak handauden, nahi, ikusi dugu ba, bakarrik e, Irlandan zen olako gora egon dira beti ba, ia ia sentatu arte prozesua, naiz eta urteak pasa ere ikusten degula, oaindik, emaiz guztiak e, ez direla bermatu, eta, ba, bueno, Kolombiaren kasuan gauza bera, ez, ba, daudelan, dikere interes oso importanteak, beste zaioetan aipatu ditugun bezela, bai e, oligarkiaren ingurua mugitzen diren sektore batzu, e, ejército edo segurokratak deitzen direnak, baita ere komunikabideren eskutik, gau da, e, normalean, garaibateko estatuskuoren alde egin dituzten indarraskok eta askok, ba, bildurra edo panikoa ditu uste, ba, geien bat e, egoera aldatzen baldin bada eta interesak, ba, bertan bera etortzen baldin bada dira, eh, poztirea eta barretabar. Beren, sorrida ba, kokatu behar dana ikuspegin normal batetik hartuta, baino, esaten duan bezala, ibilbidea, e, bake prozesu hau, benetan bake prozesu bihurtzen baldin bada, ba, ibilbideen zehar ba, olako stopoak eta olako gora berak topatuko ditugula, baino, ematen duela, esaten duan bezala, arazo edo gauza teknikoak e, kuban, ba, aurrera ari didi dela eh bai gobernuaren aldetik eta bai farkenen aldetik ba ematen ari dila, eta nik bai aipatuko nuke agian hemendik aurrera ere klabe izango dela beste mugimendu bat, eh e, gizarretetik e, martxan jartzen ari dira ba bai es marcha patriota bezaelako e, mugimenduak ba klabea izango direla etorkizun epe laburrean segurazki ba senda, e, sendatzeko edo e, sendoa egiteko aipatu dugun ibilbidea, ehz eta o, o, horrek ere ekarriko ditu ba erantzuna tutako aktoren eskutik eta bueno ikusi dugu zenolako presioiak zenolako baiketak erailketak e, ba, ematenari direla ere ba marcha patriotikakiren artean ez berez. ba bueno Kolombia handago oraindik jaio berria den agian prozesu bat eta sakontzen baldin bada ba bueno etorkizunean ere aipatutakoa ta azpimarratu berdala gora berak nunai asalduko dira ba gente recondonazio arteko aditua mila mil asker beste aztebetez ere gurean izategatik eta hurrengo ba, arte ba aurrengo arte hondo